Jan Erikar, la gran mutazion liburu haidatzi du Agustin erotabere kasetariak elkarrek du argitaratzen Agustin erotabere guregomita goizuntan, egunon? egunon. Jan Erikar, mila behatziuntabedratzen sortu zen horagarren parixen zendu mila behatziuntabedratzen amabian, eragin jaundia ukan zuen, politi politikari ezaguna kontseilari nagusi, diputatu baita senatari, horagarreko hausapez ere luzaz eta laketa initz bulsatu zituen unek a mikusena tituloa jean-eric la grande mutation hortigator hortigator a un chusena et sen remerda euh bosturtes et milabertion tabroita bostétique milabertion ta Hiretano eta amekan zendu zen, behaz, e, lu da, oita boz bat urte, oita sekulako aldaketak eragin zituela horrek, e, autetxi bezala, eta hartako hautatu dut titulu hori. Gertatu daen eh, nunbait bere eragina, gertla ondoko uh, amarkada horietan, ez testu inguruanko katzeko, behar zentzer behitegin? Ha, ah, ba, ba, ba, uste dut e, e, importanta dela e, Bon, elkarrek e, liburu hori idaztea, ezen e, errekar e, haitzinean aipatu nuen pitro eta pitro bezala errekar hori e, do, e, donapaleun e, mintzatzen bazira, izena zautia da, baina jendek ez dakite xuxen zer egin duen, doidoia badakite liceoan bere izena dela baina atzo hitz egin dut amikustar batzuekin eta ba, errekarren izena, ez erarotzaban da ezagitexu jentze pasatu den. Orduan uste dut uh, biziki importanta dela 27 uh, zer egin zuen gizon horrek eta bereziki gerla Landon egin zuena. Hala beraz ber, justtu bere bilbide aipatzeko laburkie eh, jakiteko nolaz heldu den uh, eta zeleko hartu duena uh, amiku zen, bez hori abiatu zen apezz eskolatik. Bai bai, hori uh, eskoleriiko familian hittan bezara lau baziren, eta familian bazi zuten uh, hiru, hiru baziren familiaen apezak eta bez gazte gaztetatik gazte uh, apezz eskolan sartu zen. Eta orduan bere eskolak belokeko komentuan egin zituen, gara jartan seminario txipia beloken baitzen. Eta handik gero seminario handira pasa zen eta eh, hor bere nola egan apesgoa utzi zuen eta bordelera joan zen eh, zuzenbide ikasketak egitera eta hor uste dut uh, berak ondatzen du funtsian uh, letamendiak, uh, letamendiak hori kondatzen du uh, gauzak aldatu zirela beretako bere ikus moldean ezen uh, uh, gara iartan, uh, ga gazte zelarik uh, ibarne gara izen hemen uh, eskolegian uh, jaunta jabe elizak ere esekulako eragina bazuen eta errandezagun konserbatizmoa zela nagusi bigarren gerla itzingira hori hor, ba, hor bigarren gerla itzingira bere gastaroan eta behaz bordelera joan ta han, uh, front populer eta hori garai hori ziren, eta bere ikus molde arguntatatu zen, eta progresismora pasatu zen, eta uh, diote uh, uh, ultraeskuineko uh, taldekin kalapitan jari izan zela ere, uh, bordeleko karriketan eta gauza kuriosua uh, CGT sindikatan uh, kide sartu zen, zen bere ikasketak uh, finantzatzeko ez zuten uh, sosik e eta bankuan lan Gi lan, lan egiten zuen hara. eta bez. Autatu zuen, memento bat ez ditia berriz Euskal egirat. Zert zuen, bere erroek rapatu zuen berriz berdin, berdin giristino, demokrata kokatzen altzen biherren gerlatilanda? Ba, ba bueno, zertako gintzen, usteut, bon, hor, badira, historio püskat ilunak, ben, bi, aipatu dut, lau anea bat zirela. Bia galde, galdu zituen gazte-gazte erik zirela. Eta e, bez anai lehena, txian plantatia zena eta geometra lanetan arzen zena, hil nola hiltzen hor misterio bat bada, badira diotenak uh, pozoi natua izan zela, eta besta atzuik uh, biosekoekin uh, hil zela, hori sekula ez argitu, omen bere uh, bez, uh, uh, familian diote uh, mu, eta relevema batzu eintzi ustela, aztertzeko, pozoi natua izan zen, ezen, hauteskunde e, e, kanpaina batean, gertatu zen hori, eta sekulako kalapita gorrak bat ziren, gara jartan, gorriak eta xuriak artean eta hori ez da sekula eta argitu. Beharaz, etxera gintzen, eta laborantxan hasi, eta laborantxan hasi, eta sindikalizmoan sartu zen, bere ala, ezen, bere hori, ostio aipatu dut, progresizmora pasatu zela, eta behaz, hori, e, gauzatu da sindikalizmoan e, el laburantsako garaiartan uh, efenes centra bes ordena hor chartu eta hala hola hasi zuen bere militante uh, ibilbidea Jean Ricard la grande mutation liboudo plasaratu beridu Agustin Egotabe ere kazetari idazleak elkar argitaretxearekin Agustin Egotabe asteazkenuntako gomitako izbiri Agustin Ejota bere, zurekin aipatu dugu, lehen partian, bere ibilbidean, holaz uh, eldu zen, uh, borgzaregat joan zela, eskola utzirik, eta uh, Ale zautu zut, zuela beste mundu bat nubait? beste uh, testu inguru bat eta beberiz amikuzera jiteko, sartuko gira biaren, e, gerlaren ondoko garai hortan nun ukanduen karguak eta eta berak nun ukanduen eragin Bo, asiko gira laborantzatik, hortan gelitu gira minuta zon baitzu. Ez uh, ipatzen alda, laborantzan zer ginduen eta sindikalizmoan sartu dela eta JAS horren sortzea ere izan dela? JAS ba, eh, orduan duan eh, eh, inaraundia zuen, JAS eh, GIC eta, uh, bon, higia zeikin kontaktuan izan da, bere alaba ere barne izan da, eta, erramehar da, bere laguntzailetan eta hautez legoan higia zeak inarraundia izan duela, hala-ala, herria aldizkariak, atibidez, eta lafit kalonierak, eta, behaz, mundu giristino progresismo hortan, koca, progresista hortan kokatzen zen errekar. Laborantxan, bon, lurberri den sortzea ipatzen alda? Laborantxan, bon, egin dituen euh, lurberri sortia zen eh, e, ordukoz, baina erramiak da, laborantxan lehenik aipatuko lurberriak, lurberri, lurberri e, kooperatibaan izena ortik eldu e, Ba ziren sekurako uh, landak, or, eta landuak ez zirenak, iastorak eta e, behaz egin, Autatu bezala, autetxi bezala, edo uh, deputatu bezala, jakintzuen, uh, lehen uh, unxak plazatia zen jakiteko laguntzak bazirela, beaz lurberrien egiteko, gerla onduan, franziako gobernuak nahizuen, elaborantza bulsatu. Eta beaz... Uh, Diru horiek baliatu, sekulako lanak egindira, ez amikusen bakarrek, baina eskualegi guzian, eta aipatzen da, amos mila, hoi mila hektara berriz e, bueno, antolatuak izan zirela laborantzako, eta hori sekulako agenasa izan zen e, amikuseko laborantzaren zat, laborari etxeak ziren e, e, Bikoiztu ziren edad edo fin, behar bade ezan beste, baina e, ongi eta gainera e, tresna hartzeko moldean ezariak ez izan ziren. Hmm. Gero lur behi egin duzu, Hor, eh, eran behar da, eh, liburuan hori piskat esplikatzen dut, eh, eskolegian eh, nola erran jauntioak baziren, eh, luraaren jabiak, eta etxetiergoa biziki izabaldua zen, bereziki amiku zen. Eta, behaz, erreka eta eh, mazondo jaunaekin horik eh, aizan ziren eh, nola erran kalapitan, zen eh, gerla onduan, lege batek erten zuen etxetiergoak, eh, etxetierrak eh, galdeitema du eh, fermaza, eh, onartu behar dio. Eta hor, eh, etzen, gauze, gauzak ez ziren erreski pasatu, emeki pasatu ziren, eta hara, behaz, hor, gara jortan, ba sindikalismoa, ba eh, kooperatibak jauntio horien esku ziren. Ez hori bakarrik, hautetxiak eh, horiek ziren, eta behaz, hori, Legia horiek egiten zuten. Eta lur berri da jiteko, berriz, mila behatzion eta berroita amairuan, hor, eh, nola egan, errekarren inguruan, gazte talde bat sartu zen eta kanporatu zituzten orduko uh, jaunta jabiak eta bez horrek bultzada emantzion eman eta hortik eh, gero hartua hartu zititakoarekin eta lurbergrikk sekulako indarra eta hedadura hartu du eta gauza bat azpiemagatzekoa herrekarrek eh, bere ametsetan jaragia eh, ere erten zuen, eh, bon hartua biziguntza baan eh, bad ditugu kabaak hemen eta jaraagirekin eh, ere zerbait egin behargi nuke Hasi zituen eh, grup eman du produktoaabiltzen direnak bultzatu zituen, eh, mardi, bi eta gainatekotan, behinan, bon, gero, estira behar badak, hauzak behar bezala, edo, nahi bezala joan. Gara, gara lotu behar dela beti, eh? gerla ondoa, frantziak bultzatu eh, produktit bizmo hori bat nobait nonbait eh, behantaren gerla ondoko desmarsien betetzeko, hala ere, eh, kritikak garriak ote dira gauza zonbait gauza onak innitu bakarrik, edo badira gauza batzuk zu Estakite nik zaila uh, <laughs> da gauza hori ertzea zen uh zer euh, bon, egan ezake euh, bon, adibide bezala euh, René Dumont zuk ez duzu haintxe horxautzen yes. René Dumont zen eta euh, bio, euh, bio, euh, nola eran, ekolo euh, nagusia lehenetai -na, le euh, presentatu zena hori arten duz adibide bezala René Dumont izan zen produktibizmoaren euh, alde lan egin zuena gero gara jartan euh, ungi diosun bezala bon, produktibizmoaren aktivizmoa zen uh, uh, denboraztako uh, musika eta behar zen, uh, ekoiztu uh, an, ekoizzi behar zen uh, uh, uh, laborantza behar zen uh, garatu eta ez badon pizanik berake echten du so so urgun, joan gira berak bada bon garai artean berak bade zena gero gero gero emeki emeki firma hondiorik eta hartu dute gaina eta gero bon e, dakizun bezala laborantza bere logika beresian sartu da gero rkrak e, ongi eginduen gaizki eginduen hori izaila da ertia e, zer eginen zuen nik liburuan galdera hori egiten dut baina e, nok daki zer eginen zuen nik uste dut jala ere gizon argia zen eta pentsatzen dut jaki zuela behar bada, behar bada, beste molde batean jokatzen. Auge ikuslarari eta intzindaria bai hori heiten alda uh, dena dena. Uh zentala laborantza baino aratago az, lekuko azpigi egituretan ekonomian lekuko ekonomian, uh, laborantsa baino aratago eta e, eta medikuntza edo osagarriginzan ere klinikaren uh, garapena berak ba, ere ajo bultzatu du bai bai bai e, dudarikabe laborantsa aipatu dugu eh bezur lurberriak eta lur, kooperativa baina uh, erekerek berak ertentzuen 1800 ta 6an Uh, gure departamendua morbilaneko departamenduarekin uh, Frantziako gilatiena gutiena azpiegitura zuena Beha, sekulako xantiera zuen egiteko eta sekulako lanak egin ditu lehenik uh, ura, argi indarra eta bideak horiek, uh, eta ondotik uh, ikaskuntza uh, formakuntza, formakuntza gizon hori e, ongi diozun bezala argia zen eta warzen zen laborantzatik ez dira denak bizitzena eta gazterieri behar zaio eman uh, Idekidura bat, eta e, behar zailo uh, eman uh, beste lan bat uh, joaiteko uh, aukera, e behaz, uh, um, garrikoitzenia, garrik liseoa, hafen, hori denak horrek sortua ditu, eta behaz, ara, hori beti ertendu, gaztiak behar formatu, eta. Gero, aipatu duzu, osasun mailian, bazen, uh, behaz, uh, eritetxe zahar bat, serorek atxik itzen zutena, eta heztekua zela eta beaz, uh, hala, beaz erabaki zuen, eta uh, hori uh, azpimarratu behar da, beti egin dituen gauza horiek, egin ditu uh, amikuseko hauzapesen uh, batasunean zen hori, uh, ertzen zuen denek elgarrekin indarra badugu eta denek behar dugu elgarrekin jokatu, eta ispiritu hori, kooperatibismoaren ispiritu hori izan du, beste uh, gaietan ere eta beaz, uh, dona paleun sortu zuen eritetxe eta baiunakoa ekin lotua den hori eta uh, azpimarratu zekoa da, beste dut e, ba, lehenna izan da Frantzian jola egin dena eta merezi du doidoia aipatzia nola hori e, herri, eta herri e, auzapetzen batasunak egin zuen e, inbesti eta hori gero eta e, utzi zuten medikuen esku, medikoek bazuten e, ilabete sari bat emaiteko eta horrekin ordatzen zuten enbestizen e, mama horrekin... E, Uh, hori gauza importanta izan da, uh, eta gero bon bai badira beste uh, gauza batzuk ere bon, uh, uh, kirol celaia uh, eta bon gausa igirileku ba leku, ara pizkat eta skit denak burura heldu Dena-dena, dena liburuan da. Dena liburuan da. Jean-Henri Karla Grande Mutazion. Justu, franxesez da, zer gatik? Franxesez da, zer gatik, hori eta galdera polita. Bon, xarritza Jean-Louis Dabaek egiten daute eskoraz, nahi noen alare eskora sartu. Behan gero, eta idazten duzuleik liburuan beti uh, ikusi behar da, uh, idazten da, irakurria izaiteko. zori txarrez, zori txarrez erabili. Rishkiago eta jende gehiago bada eta frantsesez irakurtzen duena hartako. Ze Se best bat ne duzu izan daina amiku zen edo <laughs> <laughs> zagatik ez? Es baina uh, nahiko nuke jendeek jakin ezatzen, uh, bueno, ene liburuak auza Jean-Ricard jakin ezatzen existitu duela eta zel lan baliosa egin duen. jean Karr, la grande mutation Agustin ere hutabeerek ditzi dazia el cache argitaraturik, mileske libururia ipaturik Mila esker sueli.